היפו פוטום, פינת המדע שלום למאזינים, ברוכים הבאים לפינת המדע. היום נמצא איתנו באולפן אמיתי לספסל באוניברסיטה, נועם. שלום. שלום לך אמיתי היקר אלון. ומה הבאת לנו היום? היום הבאתי לאולפן מכונה שיכולה, שים לב, לקרוא מחשבות. פעם הגזמת. לא ברצינות, תראה, היא פועלת על האנרגיה של השמש. אתה יודע מה חום השמש עושה לכדור הארץ? לא. אבל אני מתחיל להבין מה חום השמש עשה לך. מה, אתה הרבה בשמש שחשבת על ה... אני רואה שאתה מפקפק. פוק פוק פוק פוק. אין בעיה, אין בעיה. תרשה לי להפעיל את המכונה שתקרא את המחשבות שלך רק אם תואיל לעמוד פה מול האנטנה הזאת. אני לא מאמין שהזמינו אותי לאולפן בשביל הדריק הזה. אה? זה עובד? אה? הדריק הזה עובד. מה? תראה, תראה, תעמוד רגע ליד האנטנה כבר. למה? חכה, תעמוד. נועם, תפעיל. כן, הנה, נפעיל. מה עזבו אותי בכלל מהתוכנית הזאתי? מה מעמיד אותי מול אנטנה דפוק? מי בכלל מקשיב לרדיו בשעה כזאת? בוא כבר נגמור עם זה, בוא, שקש יהיה בחורות שוות. איזה קורה לי את המחשבות. נו, מה אתה אומר על זה? וואו, איזה יופי. אביעד. מה, מה? בוא, בוא רגע תעמוד אם הייתה לי פה איזו קיבצה נשבע לכם, הייתי כבר מזמן... תסגור את זה! כן, גם גמל שלמה יעשו את העבודה. תסגור את זה כבר! אין בעיות, אני כבר סוגר את זה. שיט, שכחתי את ההוראות בבית. אני חייב לו 100 שקל. תסגור את זה כבר! מה אתה חייב לי? בגלגול הקודם הייתי ג'קי מקייטן. יאללה, מה זה השטויות האלה? בוא נלך. מכון התפוקה, לא שווה כלום. טוב, מאזינים, נראה לי שנשארנו רק אנחנו. בואו נגלה מה אתם חושבים. קרבו בבקשה את האנטנה של הרדיו שלכם, בזמן שאני אפעיל את המכונה. איזו תוכנית, איזו הצלחה. עידן חדש, ברדיו הישראלי. זה רק עניין של זמן, עד שנראה אותם בטלוויזיה. התמכרות מוחלטת. האיש המעצבן עושה את טוב. לא יגיע זמן לשים שיר? גם אני הייתי בגלגול הקודם, ג'קי מקייטן. איפה אפשר לשמוע עוד קטעים של היפופוטם? אתה יכול למצוא באתר המפגר שלהם, היפופוטם.co.il